Ho catturato! Ci sa che risdue Nevyšel más z toho, nikdo mi nezavolal. Vicca Vicca Vicca Vicca Tu vas aller au sous-terrain Ca Zágrat du slut du ut riksta, nu ska paket ut En gang stolt, du har som en flop Vi är gällde, på Zvágyr a svika, zvágyr a go, zvágyr a vůstu stělan Vy kávali vika, vy kávali op svika, Ja, ni lyssnar till Jallarhornets närradio och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Det är viktigt, det är, viktigt, det är viktigt, viktigt, viktigt med det landet. Nu kommer det på igen från kulturföreningen Jallarhornet. Ja. Det, viktigt, viktigt med det landet. Ja, ni kan ta och skriva till oss då på adressen.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 Det jsme bych لینا top five na top five Všechno vůbec neslouží. Víme, je to jednoduché, pro Pro We'll Jävla, la och pack Och flydda till Skogsy dom Där, man, det gör det inte. <går> Nej, inte. 17 22 och 9 ja, ja. uh... 21 september, 17, 22 och där, 10. Jag, jag låter också mm. år 2013 se, försöker, nu klar 17 22. och 30 år. ska vi ta bort fröken ur här kanske då 17 22 och 40 år. fröken nu. 17 22 och 50 jag tänkte jag blir starkare så här 14, så jag, blir 23 och jag måste bli lite stark Jag måste bli starkare i mikrofonen här Jag kan sitta närmare också så här. tastar lite grann här Vi tastar lite grann 17, 23 och 10 Jag märker så att jag blir väldigt väldigt stark Där kopplar vi bort fröken nu då Ja Nu kör vi då fram till klockan 18 här live Och jag hör lite medhörningen också. Lite tekniska tester. Om ni vill medverka per telefon här så kan ni ringa på 022560143. 60 143. Och då ska ni lyssna i telefonluren. Så att vi har telefonprogram nu på 022560143. 60 143. Så kommer ni ut och då ska ni alltså lyssna i telefonluren. Inte någon annanstans för då blir det alltså fördröjning där. Uh, och vi kör live fram till klockan 18. Och jag hade kontakt... Klockan 18 klocka, klockan 18 kom, kommer Jo Lindberg. Jag hade kontakt med uh, Gagarin här på Facebook. Och det var alltså tekniska problem här med att det kommer tillbaks ljudet och så. Och jag har lyssnat på en inspelning här med Lasse Lundberg från Nacka Radio från 2008 tror jag det var. någon var 2006 kanske och Göran Lindemark ringde in där och sa att det lät väldigt konstigt. Och Lasse Lundberg sa så här, ja det är väldigt konstigt det här för ibland kommer det tillbaks det man har skickat iväg. Det var inte vad det beror på så jag har den lilla inspelningen här. Och Gagarin här är då han har ett företag som sköter internet för Stockholms närradio då det är tre sändare så att det, går, det går ut över internet dygnet runt då på närradiose snedsträck och det sköts också automatiskt där med referensbanning i olika format så att det är Gagarins företag som sköter detta att det kan höras över internet och sen referensbanningen också Enligt, enligt Gagarin då. Som också chef för en musikstation som heter MRS. Då så skulle man koppla bort äh, Stereo Mix då. Det ska inte vara inblandat. Man måste koppla bort Stereo Mix. Winampen tar signalen från Line in. Nu hittar jag en signal som heter Stereo Mix. Och har testat lite grann över. Den internetkanal som vi har, som finns på flera adresser, till exempel netradion.tk eller gunnar.tk och så vidare. Eh, kopplar man bort, om man tar bort stereomixen, då blir det ingen signal överhuvudtaget. Och så verkar det som att den regeln påverkas ingenting hur den står, men den måste vara lite grann pådragen faktiskt där nere. Men tar man bort stereomix-signalen, då blir det helt och hållet tyst alltså. Uh, nu verkar det faktiskt låta bättre än förut då. Inte att det håller på att komma tillbaka som det har gjort till och från. Så att jag hoppas verkligen att vi inte har det problemet mera faktiskt. Samma problem som Lasse Lundeberg hade på Nacka närradio. När Lasse Lundeberg satt hemma. I Saltsjö och körde via internet så kom det tillbaks lite grann där och Göran Lindemark ringde där 2006 tror jag var, jag har den inspelningen och sa att det låter väldigt konstigt det här så. och Lasse Lundeberg sa sa här, ja det är väldigt konstigt, det är någonting, det kommer tillbaks igen det man har pratat om musik som, det hör man lite svagt, det kommer tillbaka ibland, jag vet inte vad det beror på så här konstigt va, nu verkar det faktiskt låta lite bättre här. Och, äh, stereomixen kan stå i vilket läge som helst och det verkar inte påverka volymen men den måste vara aktiverad och lite grann pådragen äh, uppåt en liten bit. Tar man bort den och så då blir det helt tyst. Så att det är Stereomix som den här windampen som man har plugin in tar signalen ifrån. Aktiverad och lite grann längst ner kan det vara en liten bit uppåt. Och så har vi en regel här som heter line in också för uh, mikrofonen som kommer från en mixer. Och så har vi också för öken, eller jag vill säga, telefonen högtalatelefonen idag som går på mikrofoningången också. Det ligger mikrofon mot högtalen så kan man köra via telefonadapter. Som har varit väldigt överstyrda. Det är mycket kraftig signal så den en liten vo volymkontroll som ska in putt där som måste ställas mycket lågt. Va? Så att det har varit en del tekniskt strul. Uh, och det är då så att man kan använda den här tekniska tekniken, man måste lära sig och det är strular och det är mycket att tänka på, det är mycket inställningar och så här det kan bli fel och sånt faktiskt, och vi vet ju att Ge Geolinbergs Ge programledning krånglar och så vidare, det, det kan bli tekniska fel både på gamla och nya system. Idag verkar det inte vara någon igång på Skype här faktiskt. Där jag heter Dalagunnar För det verkar vara Man kan alltså anropa via Skype på Dalagunnar Men det verkar inte vara no några igång där eh, Gagarin har ett företag alltså Som sköter internet För Stockholms närradio på tre kanaler eh, Så att det hörs över internet Och sen sker, sker automatiskt också, också referensbandning Dygnet runt då I olika format För förr i tiden så skulle man skicka in Vissa band också och det var en kassett en gång för flera år sedan som tydligen inte kom fram och det skulle bli böter på tiotusen och jag skrev så här att den, den, är, den är skickad för länge sedan och jag var tvungen att ta fram en leta reda på den där kassetten och göra en, ännu en ny kopia så att den försvann någonstans med posten faktiskt det värsta som hände här i alla fall det var väl det att äh, en dator här en siemens Fritz dator som är några år gammal, Vista-systemet blev låst utav ett, ett program som visade Rikspolisstyrelsens symbol och det var fängelse i tolv år man skulle betala böter och datorn var helt låst, man kunde bara stänga av den så efter tips här från en databutik i Hedemora så fick jag helt enkelt ominstallera alltihopa från början igen och nu har den blivit mycket piggare men det är otäckt att folk håller på så här och förstör och tränger sig in i datorer och håller på att helt enkelt jävlas va Eh, ni kan ju söka på Mix 88 MHz Så har ni en hel del att lyssna på faktiskt Alltså Mix 88 MHz Det är ju hundratals, kanske tusentals Med kassetter här med olika inspelningar Ända sedan eh, ja, 1980 tror jag det finns här är det, väl, det är väl, alltså, ja, vad kan det bli? Det, är det 35 år sedan ungefär eh, När man gjorde lumpen i Uppsala där Så att successivt så först över helt enkelt kassetter här. Och jag kopplat ihop, kopplat in dubbelkassetteck och här som kan köra två kassetter, både A och B sidorna, autorevers. Men om ni söker då på 88 megahertz så finns en hel del upplagt på internet. Nu sitter jag väldigt nära mikrofonen här faktiskt. Och jag har medhöringen också i vänster öra som ett slags eko. Men det här då att det kom tillbaka igen så att säga ja, nu, nu hör jag mig själv med fördröjning här i vänster öra, men eh, när man lyssnar på det hela det som hördes på 88 så kunde man delvis höra lite grann av gammal musik och gammalt tal va? och jag hoppas att det problemet är löst Så att man lär sig lite mer, mer och mer. Det var ju så att Geolinberg hamnade på sjukhus och då tog jag kontakt med Anders Hultman på Stockholms Nardoförening och vi började då att köra via FTP-filöverföring. Man skickar upp digitala ljudfiler till en server och sen sköts det på något konstigt vis att det går ut vid vissa, vissa bestämda tider. Med mycket ren och fin ljudkvalitet. Det jag hör från Georg Lindbergs studio över internet, det låter mycket dåligt. Och jag vet inte hur det låter, det väl den. Den musik som kommer från Georg Lindbergs studio låter som uh, kortvågsradio ungefär. Så att det är ju gamla, gammal teknik. Och uh, här, häromkvällen här blev det tekniskt fel på internetuppkopplingen igen. Och sen kom det tillbaka igen. Så att man får alltid räkna med att uh, tekniska problem och fel kan uppstå och när det gäller datorer och sånt, jag har bara fyra stycken här så måste man helt enkelt försöka lösa allting själv man får inte få panik och sånt utan man måste tänka logiskt helt enkelt och det kan bli tekniska fel och man får testa olika tricks och grejer och ofta så mycket lösas men det kan vara krångligt om man kommer inte ihåg hur man gjorde för att lösa problemet va? sen finns det de som är mycket mycket duktiga Det var en kille i Solna till exempel på 90-talet. Han har egen it-firma, stort företag och en tjej också där. Eh, Sanna hette hon. Hon har e egen firma i it-branschen. Så att de är mycket, mycket mer kunnigare tekniskt än vad jag är. Va? Eh, men i alla fall det här med att köra över internet och sånt. Det hade man kunnat komma igång med för flera år sedan. Redan när jag bodde nere i eh, Sigtuna kommun då. Så att jag höll på i många år och försökte få det här att fungera via amerikanska företag och sånt live365.com till exempel fanns det ett företag som hette det, men de började ta betalt sen så att det man gör är att man har ett program som heter Winamp och så har man plug-in program på Winamp programmet det är aktiv plug-in det heter 00 Null, soft shoutcast shoutcast.com har 30 000 kanaler kan man kalla det för på internet det är inte radiostationer egentligen men ungefär 30 000 och där kan man hitta oss också och sen får man uppgifter från företaget då här har vi till exempel kopplat upp oss på Stockholms närrådetförening man får ställa in här eh, koder för eh, eh, login har vi då tx.narradio.se och supportnummer och lösenord och sådana här saker och shoutcast.com har vi till exempel här, sen kan vi streama också webbradio här via USA men det är ett gratisprogram som jag har och där kommer alltså in en massa jäkla reklamer bland va, som man inte kan påverka om man betalar man så slipper man reklamen Då kan man i en stor ruta. Och sen har jag program som man kan spela in med en liten kamera här. En pytteliten rackare som också har inbyggd mikrofon. Och sen kan man titta på sig själv för att säga, spela in. Och man kan även redigera och lägga in texter. Och bli både bild- och ljudproducent helt enkelt då. Och jag tänkte också på de som är bildproducenter. Att det är en ännu mer krångligare teknik än bara själva ljud. Alltså ljudproducent. Utan det är också bilden med. Jag tror Lasse Lundeberg var väl bildproducent när han var över i USA ett stort antal år. Så att nu vill ni vara med här så kan ni alltså ringa och högtalartelefonen är nu inkopplad. Jag måste aktivera den också med en liten knapptryckning här. På 0225 60 143. Och då ska ni alltså bara lyssna på i telefonluren. Ja... I Winamp så lägger man till filer och mappar i spellistor som finns på höger sidan. Och sen aktiverar man då repeat, repetering. Så att de här spellistorna kan läggas med olika antal spår. Tal, musik och så vidare. Och sen går det då successivt. Från spår till spår, börja på 1, 2, 3 och så och, och läser spåren hela vägen alltså och sen börjar den om igen då som en slinga Sen är datorerna också inställda så att de ska uppdateras där Så att mitt i natten så kan det komma någon mycket viktig uppdatering Och då kan man inte påverka det utan då, då måste datorn stänga Eller då måste den starta om helt enkelt Och då bryts ju den här si signalen som går ut Så det är inte så lätt att hålla, hålla sådana här livestream- eller strömmande kanaler igång dygnet runt- för att det kan helt enkelt bli omstarter och sådana här saker. Och det är ett ständigt också underhållsarbete av datorer- det ska sökas igenom och det ska startas om och hållas på. Uh, jag tror att vi har fått bort det här problemet med att det kommer tillbaka igen- att man hör gamla låtar och sånt- Jag tror att vi har fått bort det problemet. Då får jag sänka ner mig själv också på vänster öra här. Och så om man flyttar på ljudfiler och sånt. Då finns inte mål, målmappen eller så. Finns inte kvar längre. Alltså då hoppar den över de spåren. Om det inte finns kvar där den fanns förut. Om man tar bort och säger jag, olika saker. Men i alla fall så överlevde den här datorn. Den här attacken. Och det var inte från rikspolisstyrelsen Och det var inte års fängelse Och en otrolig massa böter Och så att man betalade in böterna till någonting som hette Uckars Så att man använde polisens symboler Och det var massa hotfulla saker där Men det är alltså ren bluff det här Och statens järnvägar då Eller det heter ju inte det, det SCAB heter det här De blev helt utslagna här Med biljettförsäljning och sånt De blev utsatta för attacker Och det blev värre och värre och värre Med de här attackerna Skånetrafiken likadant. Det går inte att beställa biljetter via hemsidan för att det är utsatt för attacker och sånt va. Oh, herregud. Man får verkligen... ja Man, man vet aldrig alls vad som kan drabba en dator. Men den här gången gick det faktiskt bra och jag lyckades hitta de här installationsskivorna som jag begärde att få från Siemens Fritz. Det är alltså tyskt, japanskt dataföretag- Simon fritzi, för att nu numera får man inga skivor med datorerna men jag fick dem gratis från Tyskland och tack vare dem så kunde man stoppa in den här skivan, bryta strömmen, stoppa in skivan och så startade den med installationsskivan och sen får man börja om från början helt enkelt och då är det det här hemska programmet då som låser en dator för att eh, jag hade alltså en attack som försvann på något konstigt vis och sen låste den datorn Helt och hållet. Det går inte att påverka någonting. Man får inte bort det. Utan det står att datorn är låst. Och sen är det polisymboler. Och det är böter och fängelse. Och där man ska betala in massa böter och sådana här saker. Och sen låser de upp datorn. Och det här är bara ren bluff. Alltså det är, en, det är en helt enkelt en attack. Så att jag har fått börja om igen. Och installera program. Och sen finns det program med massa radiokanaler och sånt över internet och där får man ju alltså börja om igen alla favoriter är ju borta en mycket bra sak är till exempel Chrome, där kan man syn synkronisera mellan datorerna genom, genom att logga in med, med ett visst användarnamn och lösenord så att då kan man hämta alltså favoriter och bokmärker från en annan dator plus att man lägger till egna och då synkas det in till nästa dator som man har samma konto kan man säga va? även en webbläsare som heter SeaMonkey går att synkronisera. Eh, faktiskt, eh, det finns olika webbläsare att välja på i dagens läge Man kan även hämta hem alla bilder och sånt som finns på en hemsida. Eh, förr i tiden fick man sitta där med en bild i taget. Och det är ganska så jobbigt måste jag säga faktiskt. Men eh, down, down Damn All heter det då, ett tilläggsprogram. Så att alla webbläsare har fördelar och nackdelar kan man säga. Det finns alltså program där man kanske har en, en ja, 25 000 radiokanaler att välja på. Och Där måste man alltså lägga in dem i favoriter då helt enkelt. Och en dator måste göras om igen, då är alla favoriterna borta. Och i webbläsarna så är alla favoriterna borta som man har hållit på att lagt in va. Och som tur var så var den här extra hårddisken helt okej. Okay. Det var ingen fara med den. Men det är inte roligt när det händer såna här saker. Så att, tack vare att jag hittade de här skivorna från Tyskland också. Annars har man fått ta kontakt med Siemens i Sverige. Och begärt att få de här skivorna från Tyskland en gång till. Nu ska vi se här. Klockan är 17.40 och det verkar inte komma något samtal i alla fall. Men... Nu har vi ju väldigt mycket att välja på här när det gäller... Alltså det är väl en halv miljon med filer i fyra datorer kanske. Det är överbränt på CDR och DVD-skivor också. Så att det är väl 400 000 med filer. Alltså jag har rensat datorerna också. Men här ligger alltså väldigt mycket och det överförs väldigt mycket från kassettband också. Och det kan ni söka på då Mix 88 MHz kan ni gå ut på på nätet och söka på Mix 88 megahertz. hundratals, kanske tusentals med kassettband här med inspelningar från olika program och så vidare från eh, början av eh, från och med 1980 faktiskt och framåt sen vill jag också tacka Hasse Andersson Travis han hette i Stockholm någonstans som genom åren har skickat eh, eh, på cd-skivor så har han bränt över olika inspelningar från 88 MHz men det är också en hel del från Sveriges Radio faktiskt så det kan vi inte använda Däremot så kan man gå in på en häftig sida som heter radiogodis.se Där finns ett, en kassettspelare som spottar ut kassetten hela tiden eller stoppar in dem och en radioantenn Där kan ni klicka så kan ni gå in och lyssna på hundratals med gamla program från Sveriges Radio och ända en radiotjänst också med Sven Gäring Och även lyssna på andra roliga saker, sådana här musikansätter som gavs ut förr i tiden och en hel del, alltså radiogodis.se. Det finns också en länk till Ingmar Lindqvist radiohistoriska sida som bland annat har en hel del om Radio Nord och gamla närodeprogram och... Vi har ju till exempel Gudmunder Bragasson som numera kör ett skibolag som heter Refrain. Jag beställde Britta Borg från honom här förut. Eh, han var ju välkänd också från närradion i början på 80-talet. Och via Facebook kan man kont få kontakt med människor som höll på med närradion i början på 80-talet. Till exempel eh, den här Tony Eckart som höll på med Nya Dimensioner och andra program också. Eh. Jag har en hel del unika inspelningar här faktiskt från början av 80-talet med föreningar som fanns på den tiden också. Jag tror att det fanns en kul förening en gång som sände på järva-sändaren som hette Svenska Badkarsseglarsällskapet faktiskt och de lyckades faktiskt få ett eh, Och Det var ju nattsändningar och program och så vidare. Det är ganska unikt det här faktiskt. Och de här gamla kasetterna som finns, är det olika, är skiftande ljudkvalitet kan man säga. En del har gått, gått sönder också. En del låter mycket bra, och del låter betydligt sämre. Mörkt ljud och så vidare. En del går av också. Men det är lite skiftande faktiskt, faktiskt måste jag säga. Ljudkvaliteten på de här gamla kasetterna. En del låter inte så bra. Och en del är också inspelningar från den studio som jag hade. Som heter Studio 36. Jag har utkopplingslådan från uh, Televerket fortfarande kvar här. Uh, man vred på en nyckel och tryckte in en knapp och så skulle lysa en lampa. Och sen var det XLR-kontakt också fram till mixan. Sitter och tittar här på en spellista som jag har uh, inlagt i Winamp. Vi vi, Vår förening använder också ett företag i USA som heter Shout Sheep. Com. Där har vi betalt för 128 kilobits per sekund. Och det är maximalt fem, 50 lyssnare per gång som kan lyssna. Det blir alltså, alltså en överbelastning om det är mer än 50 som lyssnar. Alltså jag vet inte riktigt om det där stämmer riktigt. Och det är alltså mycket bra ljudkvalitet. Men det är alltså en begränsning av antalet lyssnare. Jag tror man kunde ha upp till, om det var 2000, eller ännu mer. Men då kostar det mycket. I Sverige är det faktiskt så att det finns väldigt mycket media och kanaler av olika slag. Och över, över, över internet så finns det otroliga mängder att välja på mellan olika stilar och kanaler och popstationer och, och talprogram och alltihopa. Men i Sverige så behåller faktiskt Sveriges Radio sin ställning som ledande helt enkelt. Och där talar vi om... <laughs> Uh, Sveriges Radio P4 pratar vi om mellan 3-4 miljoner lyssnare så att uh, när vi kanske har 50 lyssnare så har Sveriges Radio 3,5 miljoner lyssnare på P4-nätet och där har man nu bestämt från regeringen att om nio år så ska hela Sverige ha installerat DAB Plus radiosystemet. och därefter kommer man att successivt avveckla FM-nätet. Man har redan lagt ner mellanvåg och kortvåg på Sveriges Radio. Och det här gäller också de kommersiella stationerna som alltså inte kommer att fortsätta sänd att sända på FM-nätet. Eh, helt enkelt. Men närradion eh, kommer att fortsätta på FM-nätet. En del hörs över internet, en del hörs bara över sändarna. Så att... Eh, Det blir bara närrådsändare som finns kvar på FN-nätet. Uh, Sveriges radio och de kommersiella kommer då att övergå till DAB-systemet. Det är en hel del kritik mot det tekniska systemet faktiskt. Men det har man bestämt i alla fall, och det kommer bli mycket pengar, miljarder. Och man kommer alltså att installera, det kommer att ta nio år att installera över hela Sverige: då, dab Plus. Men man behöver självklart inte köpa sådana här digitalradioapparater utan det går alls utmärkt att lyssna vid, över internet via datorer och eh, sådana här eh, speciella apparater som eh, surfplattor och allt vad det kallas va? eh, men det är bestämt i alla fall sent om siders och eh, vi vet ju vad som hände i Sverige här i början på 60-talet när man övergick till UKV ultrakortvåg eller FN-bandet som det hette Det har även utkommit en bok här om Radio Syd med 10 stycken program på 30 minuter alltså 10 gånger 30 från Radio Syd fast jag har inte fått någon uppg uppgift hur man beställer boken och de här cd-skivorna annars det finns en hel del intressanta saker här om Radio Nord till exempel och det är mycket omfattande material, vi har Erik Hallberg, en special uh, nattsändningar från SBC om Radio Nord Uh, jag tänkte på Erik Hallbergs uh, specialer här. Uh, det är Radio Nord Story. Del 1 och del 2 har jag lyckats hitta faktiskt. Och det är mycket intressant faktiskt. Vi kan uh, lyssna lite grann på det här som kommer här. Lyssna här. Výgnes rům i dyně, jde je běhla Den musik som gillat savě er pletat Så velkommen hitom, hrát se, který domr Radio Nord Jani lyssnar till Radion, Nord, stationen som sänder musik För både gamla och ung Och stationen som ger er just den underhållning ni tyckte om Tynne kroki nylere de vea Kä ny siis Så kommen hit om öra fri Jan Kotsjak, son till Jack Kotsjak som startade Radio Nord har skrivit en mycket innehållsrik och detaljerad bok om händelserna kring Radio Nords tillbelivelse och drastiska slut. Jan Kotsjak, välkommen till programmet. Tack så mycket. Om vi ser till medieklimatet, hur såg det egentligen ut i Sverige på 50-talet inklusive Sveriges Radio? Ja, det var ju ganska påverkligt. Eh radio hade en och en halv kanal kan man säga P1 sände ju större delen av dygnet men det är klart man sände ju inte på natten och sen hade man P2 som började klockan 17 och sände till ungefär 10 och det var ju också en väldigt seriös radio med mycket föredrag klassisk musik Någon timme och eh, lite marscher brukar man skoja med gramofontimmen som avslutades eller började med en marsch. Så att det var en väldigt eh, allvarsam radio eh, med ett tydligt eh, vad ska jag säga, överhetsperspektiv. Mm. Vad jag minns så förekom det så att det startades upp. Det var med klockspel i stadshustorn och sen var det dagens dikt och det var till och med börsnoteringar och Fiskhamsrapport. Exakt. Det, det är ju roligt då tänka sig på Radio Nords startdag den 8 mars 1961. Mm. Då klockan 10 på morgonen när Radio Nord inledde sin korta karriär. Då var det ju helt tyst i Sveriges Radio för då var det sändningsuppehåll. Och sen kom man igång då eh, med... Klockspel, dagens dikt. Och sen eh, klockan 12.05 så var det, då i P1 som var den enda kanalen som var igång, ett föredrag om ekonomisk gödsling i 20 minuter. Mm. Det var Sveriges Radios totala utbud då på mm. Radio Nordstart. Och det tycker jag säger eh, en hel del. Mm. Om vi ser till radiotjänst som det var på den tiden som stod bakom sändningarna i monopolradion hur såg egarstrukturen ut i radiotjänst egentligen? Mm, det var ju också eh, ganska märkvärdigt eh, när man startade 1925 då så ägdes ju radiotjänst till eh, största delen av pressen mm. och eh, detta har jag kollat med mycket kunniga professorer och det är unikt i hela världen att Pressen ägde en eh, tänkbar konkurrent. Det var ju alltså så, alltså TTs nyhetsmonopol, det fanns det motsvarigheter till i andra ställen i världen. Men att pressen ägde, eh, en, eh, ägde eh, en monopolradio dessutom det eh, var ju helt galet förstås. Det var ju ett systemfel från början för då såg ju pressen till Att eh, radiotjänst fick väldigt knappa resurser. Och man såg framförallt till att man bara hade väldigt sparsamt med nyheter. För det kunde ju konkurrera med tidningarna. Och, och det där systemfelet hängde med väldigt länge kan man säga. Mm. Eh, och pressen var ju också eh, följaktligen eh, väldigt negativa till Radio Nord så fort. Eller redan innan man kom igång. Och det var ju den gamla historien att man såg en, en, en tänkbar eh, konkurrent om annonspengarna. Mm. Även om man talade eh, stora och fina ord om mycket andra saker, om laglydighet och så, mm. så går det ju inte att dölja att det var det egna intresset som styrde. Mm i det här klimatet då, så kan man väl tycka som man kanske att eh, det skulle väl avskräcka vem som helst till att starta upp någonting men hur, hur kom eh, Jack med flera på idén att starta upp Radio Nord? Hur gick det till egentligen? Eh, rent konkret gick det till så att eh, min pappa Jack var i juni 1959 eh, över i USA dit han han var affärsman, han jobbade på min morfars filmbolag just då Uh, han var väldigt ofta i USA mm. och um, i juni 59 så var han i Dallas, Texas uh, egentligen för att prata film med en man som heter Gordon McClendon som just hade gjort sin, sina två första filmer han, men det visades att den Gordon McClendon var ju egentligen radioman och wow. hade sju radiostationer och Gordon kände till Och det gjorde förstås Jack också- men det var väl mer speciellt att gården kände till- att det i Öresund hade startat en fri radio om vi kallar det så, som hette Radio Mercur- i augusti 1958. Mm. Och i Gordons efterlämnade papper- har jag hittat den lilla notisen som han hade klippt ut- ur en amerikansk branschtidning om Radio Mercur- start. så jag vet verkligen bevisligen- Att gården eh, höll koll på radioutvecklingen i Europa. Så han kände till den här eh, piratradiostationen Radimerkur. Och eh, de två gården och Jack började prata om: Borde inte kunna gå och göra någonting sånt även i Östersjön utanför mm. Stockholm och mellan Sverige? Så så eh, uppkom idén. Mm. Som, som ja, just det. Var det så som historien förtäller att i USA så hade den namngivna personen förfullt antal radiotillstånd så att han var väl mer eller mindre också intresserad att starta upp någonting? Utan ja, det var exakt att... så. Och Aha. förutom det här att jag hittat den här lilla notisen så, så var det så att när, när Jack och Gordon hade ähm, lanserat sina planer på Radio Nord mm. alltså, och det var i november 59 så några månader senare så skrev eh, nyhetsbyrån UPI Stockholms korrespondent en artikel att nu ska det komma en eh, radiostation som ligger på en båt i Östersjön och den ska heta Radio Nord och när den Och bakom stod det ligger en, en känd amerikansk radioman som heter Gordon McLendon. Mm. Och när den kom in i amerikanska tidningar, då blev det ett jäkla liv på den federala kontrollapparaten eh, FCC som den heter i, mm. i USA. Så att Gordon blev alltså kallad till Washington för att förklara sig. Mm. Så att han var tvungen att nej men jag är bara rådgivare åt en god vän i det här projektet. Mm. Så att det har jag också svart på vitt att han fick inte äga någonting av Radio Nord. För att det räknades de sju radiostationerna mm. räknades liksom totalt globalt. Ajaj. Så att han fick inte äga något. Så det var därför det blev lite konstigt sen eh, att han, Jack Jag fick alltid säga att det var Bob Thompson som var en. Vi kommer att lämna över här nu klockan 18 till Geo Lindberg i Stockholm. Och studie och Frekventa. Och jag tackar för mig. Jag återkommer nästa lördag klockan 17.00. Gunnar på 60 minuter. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Mm. Men sen tog han in två kompisar. Den ena var den här Bob Thompson och den andra... Det hette Clint Murchison och de hade mycket pengar så de var medfinansiärer. Men är det här, inte, inte riktigt, men i alla fall vetskapen började spridas här i Sverige när det föddes brutal, hur reagerade det då press och i Sveriges Radio till en början? Pressen var ju totalt avvisande ja. från början. Fascinerande att titta i gamla tidningar. För det hann inte gå mer än några veckor från att de hade sin första presskonferens då, i november 1959, exakt kan vi säga mm. nästan på dagen 50 år sedan så eh, så började alltså jag vet inte hur det var nere i Västsverige men jag kan ju säga hur det var i de stora Stockholms DN, Svenska Dagbladet Stockholms som var en stor tidning då dessutom regeringsorgan mm. Aftonbladet alla var emot och de sa att eh, det här var ett Jag Otrev... kan man besäga, säga så här: Ni kan besöka oss på internet på gunnar.tk. Gunnar.tk eller jallarhoret.tk, och netradion.tk, natsol.se. Från en båt. Mm. Och den enda tidning som från början påpekade att det här med ett monopol. ...kunde vara ett problem. Det var tidningen Expressen. Aha. Alla andra tidningar var... ...rakt över disk mm. emot. Ja, Nykop, ...han uttalade väl sedan redan då... ...att han var positiv tidigare, eller hur var det, det Ja, alltså Nykop var... Han var duktig, för han sa så här... ...det är inte det egentligen... ...att jag uttalar mig för... ...radionord, men jag uttalar mig... säkert och kategoriskt... ...emot monopol. Mm. Det, det var en, liksom en viktig disk, distinktion för honom. Så alltså, monopol kan aldrig vara bra. Mm. Men det blev ju så då att då blev han i realiteten. Karl-Adam Nykops, som då var redaktionschef, mm. senare chefredaktör för expressen, han blev i realiteten. Na, na, na, na, na, na, na. Mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där mögen anklingde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga dansa du som varje dag. Och det var En gång var fru så här där nu sall futs lyckligagatan du finns in der meer du har försvunnit me hela kvartier, tisnot har liggen, tisnat har songen, et tvärmagen, feber betongen ja po mot var hal somår änndra Trampa och köplapp Bedervad och kämdam Gall mean vis ryga Senå en så Já jsem, jindo jsem, jindo jsem, jindo jsem, jindo alla jindo jsem, jindo jsem, jindo nu jindo jsem, jindo jsem, jindo jsem, jindo jsem, jindo är borta, jsem, i don't give it up for a blow for in la haline que si Go. God afton mina damer och herrar. Du har satt dig för ett program för Kulturföreningen i Nu är det fel på programledningen igen och så. Nu låter det lite konstigt igen. Det är synd att, att det här upprepas gång på gång på gång. Det måste ha någon sabotage eller någonting konstigt annat som vi skulle kunna hitta felet en gång för alla reparerade ute på ledningarna. Jag kan inte göra någonting härifrån, men jag ska öppna till Jag har bara en halvtimme idag. 81 21 0, 0. det ska radion på. Och temperaturen är ute i 16 grader och 1014 hektopascal i lufttrycket. Och jag har den 21 september 2013. Och jag väntar, ringer på 81 21, 0, 0. Annars får vi fortsätta med, med musik, men jag lyssnar mycket på mellanmågsbandet på nätet och har väldigt mycket eh, stationer ute i Europa från alla länder och sånt. England, Tyskland, Frankrike. Eh, det, det, det finns hur mycket som helst. Bra djurkvalitet och bra musik att välja på och sånt. Jag förstår att folk lyssnar mycket på utlandet förr i tiden på Hörsiesalet. Det, det fanns så mycket att lyssna på igen er då och allting. Och folk hade ju riktiga antenner på taken och allting och radioapparater var och, och bra och slik inskapliga. Jag hoppas jag hörs nu i alla fall. För det är inte roligt att det här återkommer. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hej. Geo, det heter jag ja. på, ska jag försöka ställa in det här. Ja, går jag fram? Bra. Ja, då, det gör det ju. Ja, men det är bra Geo. Ja, har det du det, Geo, det var mer aktivitet på 40-50-talet? Ja, det var. fanns det så mycket mellanvågstationer så. Nej, det var, och det För att inte tala om kortvåg fanns det ju i den stilla världen och allting. Ja. Men det, Men det blir får ju väldigt tyst på kortvåg. i ganska våg. stor skala, har man ju hört talas om via kollegor och sådär, fortfarande på kortvåg. Ja, jag skulle ju vilja starta två sändare här. En som går på 88 MHz, eller FN-bandet på någon lämplig frekvens där. Och sen en mellanmågssändare som går parallellt som hörs <laughs> ut i Europa. Om Georg har en möjlighet att genomföra den... Att... Ja, fick jag bara tillstånd skulle jag väl kunna göra det. Ja, men om Georg söker tillstånd då, kommer det att... Ja, det är det som är så svårt, juridiskt ja, och ordnade. De det är en sån monopol, ja, tyvärr, i Sverige. Jag förstår inte att det ska vara så omöjligt. Internet till exempel är öppet, vidöppet runt hela världen. Jag förstår inte att radiosändare ska vara så omöjligt. Nu när du sa det internet, Georg, eh, idag då, eh, Kenneth, där det var ju fantastiskt. Det, det låter ju nästan lika bra som det du sänder nu, tycker jag, Georg. Ja, men nu har jag ju programledningen, det är fel på. för jag bara igång radiolänken igen så, så kommer jag att få en förstklassig kvalitet igen. Men eh, så länge måste fortsätta med programledning och den blir felaktig med jämna mellanrum och sånt så... Och jag inte fått tag i någon som kan hjälpa mig med antennen för länken på taket eller någonting. Jag måste ha byggnadsnickar som kan försöka laga taket så att det blir svårt att gå på och så vidare. Ja, hur gör de praktiskt? Du ringer då och talar om att det är fel nu igen. Kommer en mekaniker då åtgärda det? Ja, förhoppningsvis gör det det. Men det, det, det, det brukar ju vara här nere på Tussmötevägen. Det är fel och sånt. Ja, just det. Men, men till exempel nu dagens sändning som började 17.00, går det via din antenn ut när Kenneth pratar? Ja, antennen, det, jag kan ju inte använda radiolänken, Jag det har ju inträffat någonting med den antennen, så det går ju inte. Och sändaren mådde ju inte bra, och det har syn gått mot, mot stort stående våg och jag har packat ihop också. Nej, jag har det? Ja. Och fy tusan. Du menar, det, är det svårt att... Kan det faktiskt att stående vågen, Georg. Ja, det är uppe på mikrovågsområdet. Det har ingen stående vågmeter som fungerar med stat de frekvenserna här. Bland annat än Claes stående vågmeter går inte. det inte och kostar en åtta minst en Men du mittänker, uh, ganska med säkerhet att det är stående vågen som snart knasar? Ja, jag vet ju att det har hänt någonting med antennen ja, det och, och, och slutslikt ger inte effekt längre ordentligt. Ja, men jag tycker det låter bra det här nu, Geo, nu du började och Det låter ju kraftfull tid till Solna som det bär Ja, man måste ju dra på allt vad som finns här, för ledningen är ju fel på nu. Ja, men det är bra Geo, jag tycker Eh, det är man, inte roligt, nej. jag vill ha perfekt tillkvall. Jag hade jag egen sändare skulle kunna hållas på en väldigt hög nivå som Sveriges Radio, <laughs> ungefär. <laughs> okay. En gammalacka sändare för med till exempel FN-bandet och sånt och en Radio Nord sändare på Mellanvåg. Ja oh, just det. Det, det, det, förstår man ju att det kommer till. Men det här med att eh, sända nu ger för i er, korttog eh, rent praktiskt har du, har du, har du har utrustning för att starta igång då, gör Ja, det finns ju, det ligger runt ja. hela delar det gäller bara att kunna montera ihop allting i Lasse så, som skulle hjälpa med håltagning i stora plåtskåp och sådär. Det finns inte längre. Ja, det. Ja. Så att det har ju uppstått vissa praktiska problem. Ja, det förstår jag. Men det är som du har sagt under åren ibland, i, i perioder så när man pratar om liknande saker, och, eller ditt berättar bland annat. Det går ja. ju att lösa man är 000 på det. Ja, det ska väl bli så småningom om det är bara synd att jag är så dålig själv nu också. Dålig kraft i musklerna, i benen och allting. Ja, just det. Armarna och allting. Det är ja, några hemska på det. Gör du låter som om man nu ska dra till här en, en, en, en parol eller en sloga. Du låter ju kraftfull och vital. Ja, fast nu är jag förkyld som du värsta. Det. Det, det, det är i näsan. Det är äh, sommarförkylning. Men det låter ju inte mig. Men det är som du säger, man ska inte prata kanske just nu bara om förkylningar. Nej, vårdcentralen, där sitter ju massor av tentor och är i väntrummet och sitter ja, det man där en stund. då är nästan alltid tre dagar efter man har varit här ja. så himla smittad. Det där, ja, det där har jag också varit med om att tänkt på oss. Upplepp, upplepp, upplepp. Man går till ett sjukhus eller en vårdcentral och där blir man ju sjuk. Ja. Man skulle ha någon slags munnsköd på sig. Eller? Ja, men det tror jag inte räcker. Tror det inte. hjälper ganska långt. De gör i Kina där, då går ju var och varannan väntan. Ja, de, de går ju till operationsutrustning. I <laughs> ja. eh, norma. Eh, du vet, de kläder på sig eh, som går ner nästan till fötterna. Det så hjälper på huvud, huvuddukar och grejer. <laughs> men du tror inte att det har någon praktisk eh, förmån? Nej, det är väl mest de som bor i ökentakter för att slippa ökonsandstormare och sånt som får in sig genom här. annars. Om vi förslutar oss ner lite på megahertzen då till 88 megahertz. Är du aktiv där något med Exploren och Säkra och Jäget och nästan och så? Ja, inte 88 utan 28, 27. det är Ja, när jag kom ju fram så dåligt äh, för att ja. den där antennen, äh, för det bandet har ju, har ju radialer åkt bort och allting. Jag kommer inte upp på taket så jag kan laga någonting nu. Ja, just det. Äh, ja, just det. Du har inte kvar dess batongantenn då? Nej, det, det, den satt utanför fönstret. så ingenting. Du ja, vet, just... jag fick ju överta stationen i alla fall som var hos honom. För den kunde de ju inte släppa ut vem som helst. Nej, det förstår nog. Det var allt annat, gick ju på aktion och så vidare. Mm. Ja, är det. Men samtidigt, du säger vi är alla på väg denna vägen. Ja, det är ett elände att man ja. ska, jag blir så förstörd av det här när man inte kan få ordentlig sjukvård så han bara skadas av det. Jag var ju och de sprutade i med massa insulin och så har jag ingen svår diabetes. Men varför? De måste ju lekan vara övertygande om att du behöver och du måste omedelbart vård och omhändertagande av insulin annars skulle han ge det till dig. Ja men jag vart ju bättre när jag slutade med det när jag kom hem här. Det var ju som öppna, du vet, en himmel alltså. Ja. Du vet, det har varit mycket bättre. Och jag hade ju inte några höga blodsocker. Jag fick ju för lågt efter alla ja, Men kommer du ihåg då? var låg det på? Låg det på 20 då de här proverna i insulinet? Man ska ha 4-5 har jag hört. Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig haft mycket högre än 7 eller någonting i blodsocker. Oh, men Gud, det är ju ingenting. Nej, och det är bara det är, det. <laughs> det är inte i fastnande har bräckt i mig. massa sa först. Ja, visst. Det där är ju ja, så det är ingen svåria Nej, det där är ju ett missförstånd säkert i Ja, och överhuvudtaget, det, det, det vet jag stämmer ingenting där som kan Antingen när de blandat ihop mm. eh, provrördna eller hur de nu har gjort ja, <laughs> provtaglichen. Ja. Det är någon annan patient som har haft högat i världen. Är det skadligt att ta insulin då om man inte behöver det då? Ja, risken finns ju att låga bosåken skada hjärnskällor och så vidare. Var det? Och det var inte alls bra det Jag mådde ju så illa efter det där av huvudvärket. Spettades det också? Ja, jag mådde ju hemskt alltså. Georg, ja. vet du det att jag läste en gammal historiebok om sjukvården vet du. De gav ju insulinkocker till sjuka män, ja, människor som var... Ja, jag vet det. Det var ju inte bra. Det slog ju ut en massa järns ja, ja, men jag, jag Tiden går ju där och jag lägger mig och lyssnar fortsättningsvis så här på 88 megahertz. station ger och station ger, så hörs vi. Ja. ja, då. Hej. Hej. Ja, nu är linjen öppen igen på 81.2.1.0. Nu ska jag radion på. Jag väntar om det någon som ringer. Det går ju väldigt fint på mellanbå fortfarande. Om man har något här störningsfritt under riktigt lång antenn. Ju längre antenn är ni ju det bättre att få in allting. Och det är holländska privata stationer i Holland och Nederländerna och alltihopa. Och i Tyskland privata stationer i England. Allt möjligt har hört mängder alltså. <laughs> Härliga farbröder och amatörer, man skaffar sig mellan och hos händer, popmusik och allt möjligt och underhållningsmusik och allt möjligt. olika beroende på vad de har för musiksmak och olika farbröderna märker man. Så det, det är kul att lyssna på på nätterna. Och de får ju lärde, lyssna rapporter som e-mail och på datorn och allt möjligt och sånt så att... De kör, särskilt på fredagnätterna och så vidare. Och så i <trycklig> helgen annars, då arbetar de med på dagarna och då kan de ju inte särskilda upp och sända radio på nätterna i veckorna, så blir ju allt för trötta. Men det förekommer ju ibland också en annan station kommer igång in i veckorna och spelar musik och annat. Och Det, det, det är verkligen kul. Jag skulle köra själv bara om det vore möjligt i Sverige att det inte blir att det ska vara så omöjligt. Den här lagboken är hemsk alltså. Det är en annan EU-lagbok <laughs> i de där länderna. Och då är det väl lättare att komma ut och så. Jag får väl starta en, en låt nu. Jag väntar på att någon annan ringer. Kort paus. Don't go to bed with no pads on your head. Where the cold wind blow Var så tyst i telefon och efter sändningarna skulle kunna ringa med privat. Det är oftast alltid tyst i så fall fem över halv efter jag slutat för det mesta och så vidare så det är konstigt. så är alla så rädda för mig? Jag förstår inte. Det. jag har en snäll farbror du vet som bara är lite gammal i allt och så vidare. Det är synd nu att sommaren snart är slut så den mörka årstiden kommer och det blir kallt och, och ruggigt och så. Passa på nu och ring för halv så kopplas det ur här och då. Jag får ju bara en halvtimme idag så att eh, tyvärr alltså. Sen blev det Gunnar som har fortsatt program sen misstänker jag. Det man mycket på... Ja nu är det kanske någon så Hallå? Ja, hallå, hejsan. Det är kjell Hult här i Hökarängen. Jaha. Hej. Hur står det till? Jo då, det är förkylt, men det ska väl gå över. Bra. Ja. det sniva. Vilken temperatur hade du? Jag hörde inte riktigt. Ja, 16 grader ja. inte. Det är ju rätt skönt ändå. Ja, fastän det är fuktigt här. Det är väl mitt tak och allt det. Det har väl bidragit att frösen, att det har väl en förkylningen också. Ja. Ja, det är obehagligt när det är ja, en så. en liten elkamin i sårömmet där, men den räcker inte så mycket. Annan Nej. Annan. Hjälper den lite grann nu då? Ja, det gör den eh, på ja. dagarna och sånt går det ju bättre. Eh, du vet, men det, det beror lite på. Har jag mycket sändar eh, och grejer på i mitt rum så blir det varmt. Så ja, blir... det, har, det förstår jag. Ja, och jag hade ju hört ett, jag hade ju fått höra här av en bekant i Göteborgstrakten att Det kanske skulle bli någon mer grej om Radio Nord i höst. Men vi har, vi har inte fått höra något mer än om det. Men det kanske kommer någon mer information. Ja, det hoppas jag. För Är det någon som det, vet det, något så kan de ju höra ja, av sig. Ja, jag tycker de kunde ta kontakt med mig. Och skicka ur material och sånt. Det vore bättre. För jag har kört programmerna så många gånger. Så det börjar bli tjattigt tycker jag. Ja, jag förstår. Jag har hört sig att det skulle starta någon ny närradiostation, om det var någon ute i Årsta var det någon som påstod att det skulle starta någonting men jag har inte hört någonting när jag har lyssnat här Nej, det är väl bara vilka sändare skulle det vara det vet jag inte va? Nej, för det skulle visst vara någon det hade stått i någon tidning eller om någon hade sagt det, tror jag det var, eller om någon hade sagt det i någon nyheter så att det är säkert helt legalt och allting ja. om det nu stämmer men jag har ja, inte märkt för någonting Man måste ju ha tillstånd annars så stoppas man ju. Det, det är det som gör att det inte kan leka som man vill här på mellanmåg och sånt. Mm. Ty annars tycker man ju att det här med närradio, det, det verkar inte direkt ha framtiden för sig. Det Nej, det är för mycket invandrarföreningar och allting. Du vet, när man sätter på dagarna så är det ju något obegripligt språk eller också så är det pianoklink. Ja, det är väl ett par trogna kyrkor, adventister Samfundet och sen Radio Röstrand de, de har väl hållit, hållit på i alla år. Ja just det, det gör de ju men ja. eh, de, de, kyrkorna går ju bakåt också för mindre och mindre människor. Det är troende beroende på att det aldrig kan eh, vara något bevis för att någonting stämmer. Kristendomen eh, var ju oh. en bra sak att skrämma folk med eh, förr i tiden innan det fanns eh, vapen eh, och sånt. Ja, det, de, de, jag, jag skulle vilja lydnad, annars så, Om de syndade så skulle du råka ut för elände Ja, det kanske var mycket så också Men jag kan också se andra aspekter på kristendomen mm. Mera positiva aspekter men, men jag vill inte gå in på det nu Jag tänkte bara höra Nej, jag har, för, så Förut så hände du att Martin ringde och han talade om att han och hans, någon bekant till honom skulle starta någonting men jag fick inte riktigt klart för mig vad det, vad det gällde för någonting. Nej, inte jag heller. Jag vet jag inte. jag inte skulle vilja ha ett giftligt plan i så fall vad det är för ja. förening och vad de ska sända. Men de har tydligen men, tänkt att starta, nå, starta någonting i något sammanhang där de skulle framföra sina idéer eller de skulle starta ett forum för debatt eller någonting. Ja. Så det skulle vara intressant att höra vad det, hur, de, hur, de, hur det Kommer du att gestalta sig? Ja, jag vet det. Det ingen ja. aning. Jag Det är ju lätt tråkigt. Men har det så bra, jag tänkte tänk bara skulle ringa en kortis. Har det så bra så hörs vi en annan gång. Ja, nu är det en slags ut här. Mm. Hej då. Tack för att du ringde. Och det var alltså honet. Eh, Sverige vaknar som har sändt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Jag ska väl ta en kort musiknutt nu. Jag antar att det är Gunnar som sänder nu efter mig en halv. Och som jag uppfattade så är det programtidens liv så kopplas henne er. i Det är tråkigt det här. Man ska ha en egen sändare som kan stå på hur många timmar som helst på nätterna om man vill. Och sända musikprogram och allt möjligt roligt. Och ha någon ung kille här. De är producenter, sjunger spela på någonsynt och allt möjligt. Det roligt. Och läsa roliga saker. Någon skådespelare gärna, eller något sånt. Ja, jag måste säga att alla har det så bra. Och vi säger så för idag. Nu måste jag bryta hej.